Leszálláskor egyébként Európaiunk nagyon belül nincsen semmi getizés, hiszen Sengelyi, Sengelyi Egyezmény tagországai vagyunk, és már ott nem nagyon nézegetik a e, útlevelet, meg semmi. Amerikánál egyébként speciális a helyzet egy kicsit, mert ha mondjuk Amerikában mész, az e, egyébként nem nem közvetlenül Budapestre fog történni, hanem valószínűen Frankfurtból, vagy máshonnan. van. E, át kell szárni. Egy kisebb repülővel mészen a nagyobb repülőig. Ez is valahol logikus, hogy a nagy repülőt fogják a tengeretúra küldeni, hiszen sok utas megy. Tengeretúra és ugye ez a logisztikai kérdés. Nyilván Prágába meg kicsi repülő megy, hiszen nem sokan utaznak Prágába. Kevesebben utaznak Prágába, mint amennyien Amerikába utaznak. Amerika az egy kontinensnyi Ö, ország majdnem, és ugye Amerikából majd a sokátvitutas fogják logisztikailag szétoztani a különböző belfolygi járatokra. Na most, amikor például Amerikába mész, akkor azért ö, kell egy Európai Uniós tagország vagy, azért valamennyire fognak ott gecizni. Például a németeknél, mikor Amerikába mentem, akkor azért ott nézegették az útlevelet, de amúgy ez schengen belül nem, nem nagyon jellemző. Tehát ahogy bejutsz a repülőtér biztonsági zónájába, mondtuk ez már nem gyakad senki, majd visszafelé kell majd még egyszer átvilágítani mindent. Na mindegy, megérkeztünk Prágába, és ilyenkor az a feladat, amikor Prágába érkezel vagy bárhova, világon, hogy a csomagodat felveszed, amit feladtál. az közben kiszedik a repülőből, a kis elhozzák, és majd ilyen futószalag, tekergő futószalagon fognak majd jönni a csomagok. Én mindig azt csinálom, hogy bilderes ragasztószalaggal megjelölöm a csomagomat, hogy ne kelljen ott fél órát hogy melyik az enyém, és már veszi itt a sárga szín, és akkor leveszem is kész. Na, visszatérve a konkrét dologra, Prágában ugye fogtunk egy taxit, hogy bemenjünk a hotelig, ez, ez volt az első baklövés. Normálisan én nem szoktam szarakodni azzal, hogy most nekiálljak buszt, buszt keresni, csak azért, mert olcsóbb. De amikor a taxis paraszt egyrészt, másrészt a dugóban rohadsz, nem tudom meddig, vagy egy órát tartott az út, a harmadrészt pedig még át is bassz, akkor egy kicsit ideges vagyok. Ő ugyanis simán bemondott 35 eurós viteldíjat a 600 koronára, ami átszámítva 25 euró. Azaz az nekem cirka 12.000 Ft-t abba került a reptéri transfer, amire egy kicsit mérges voltam. Most képzeled egy olyat, hogy kitalálod, hogy papaddal kimész egy hétvégére, akárhova, megveszed a papagos repülőjét 20.000-ért, 20 aztán kiderül, hogy majd ezer Ft lesz a taxi oda-vissza, tehát azért az nonsens. Itt most nem ez a helyzet, de az egy ilyenkor, amikor ilyen pár ezer fonttal átbaszogatnak itt-ott, azért az nem túl jó. Mert a pénzed, az mondom, magam hogy mit a szar, ugye el tud menni ilyenkor, hogy az ember annyira nem nézi, enni kell meg minden, nem nézed az árakat. Van, aki nálam én inkább az a spórolósabb fajta vagyok, nekem ijesztőek tudnak menni az árak, hogy próbálom átszámolni. Nagyon rossz, hogy nem a saját pénzettségedbe látod, és számolgatni kell, és minden marha drágának tűnik, még az is, ami nem az. Na mindegy, beértünk, egy nagyon jó kis hotelünk volt, túl sokat nem pihentünk, meg gondoltuk, hogy elmegyünk körülnézünk Prágában. Megkérdeztük a recepciós, hogy mi a strájsz, meg egyáltalán hol a lágban vagyunk, és mondta, hogy hát tulajdonképpen 5 perc alatt vagyunk a Cityben metróval, és a metro megálló pontot volt mellettünk, vettünk jegyeket, rendesen és hát a Magyarországi állapotokhoz képes meglepően tiszta, modern és jól működő metróban, van, ezzel bementünk a Belvárosban Múzeum nevű megállóhoz, Fel lehet, hogy nem is oda kellett volna menni, de mindegy. Ez egy olyan rész, mint Budapesten a Váci utcai turistáknak, vagy a körült, nem is tudom melyikhez hasonlítsam. Ü ez sok turista volt. Nem úgy, mint nálunk, hogy Bangaláci utca, hanem itt rohadás sokan voltak, ki voltak pakolva mindenféle árusok, egy kis fabódékban. Lehetett venni ilyen cseh jellegzetességeket, mint óriás a Nutellával. Ezt természetesen ki is használtuk, ezt az alkalmat. Akkor voltak ilyen nagy serpenyőben, helyszínen készített kaják, háromféle, és több helyen is ezt a háromfélét lehetett kapni, 39 per kéztek a árban. Na, ebből a tésztás sonkás Verziót kóstoltam meg én Az asszony meg valami krumplis húsos Valamit És euh, még a krumplis húsos valami Az még jobb is volt De nem volt rossz egyik sem Sörözni nem söröztünk Egyáltalán pedig azt megfogadtam Hogy iszom cses sör, Csak hát biztos nincs alkoholmentes verzió De mondom akkor nem baj Bevállalok 2 Decit alkoholosat abból bajom nem lesz évente egyszer beleférdeztem erre nem került sor Láttunk valami installációt ami szerintem egy ilyen periódikusan ismétlődő előadásom volt. Egy házfalára volt vetítve egy projektor egy szöveg, meg abban egy ilyen C64-es számítógépes időket idéző karakteres grafika, ami aztán átalakult úgy, hogy már a ház falát is bevilágították, ott körbe az ablakokat. Tehát gyakorlatilag úgy volt megcsinálva a projektor, mintha csak a vázlat fognál, de közben nagyobb volt, és akkor ilyen mindenféle grafikai elemek mentek, ott elég jól nézett ki a dolog. És ezt az egészet annak vettük ki, hogy egy kurva nagy állt és nézte, és várt, hogy kezdődjön. Aztán onnan nem messze megtaláltuk a palladiumot, ami Csehország ez nem Csehország, hanem Prága a legújabb plázája. Ez egy régi házba van beintegrálva, kívülről nem nagyon mutat egyébként különösebben, nagyobb. De belül egészen érdekes építészeti megoldások vannak, legalábbis elsőre biztosan érdekes. Öt szintes, és úgy mennek a mozgó lépcsők, hogy ilyen öt szintet tudsz lefelé nézni. Tehát ilyen marha meredek, nagy tereknek látszanak ezek a dolgok. Maga az egész áruház nem hosszú, meg nem széles, de úgy van megoldva, hogy minden egyes nézetméter ki van használva, mindenhol van valami kis rész, kávézó, akármi, egy bold, és a terek úgy vannak variálva, hogy ilyen. Nem ilyen egyszerűnek érzed, mint a WestEndert, hogy két oldalt vannak üzletek, és akkor kész, hanem hogy mindenhol ö, mennek föl, ide-oda a mozgólépcsők nagy mélységek vannak, tehát érdekes megoldása van a dologban. Elég színvonalas azt kell, hogy mondjam. És hát felfedeztük, hogy itt is van metró, megálló lassan, eljöttünk, hogy hogyan működik a közlekedési rendszer, nem egy bonyolult dolog egyébként. Ö, gyakorlatilag fél órás jegyet lehet venni, ami a külső kerületekben egy órás, tehát a Prága-Belvárosa belül félaregérmény, de és de akkor egy óráigérmények. Aztán van 24 órás jegy, ami gyakorlatilag 110 koronába kerül, az mondjuk olyan 1300 forint, az nekünk nagyon jól jött. Mert szombaton vettük meg is még vasárnap reggelre, amikor a reptére kellett menni, még akkor is érvényes volt. Aztán el ne azt, a jellegzetességet elmondani azért a cseh emberekről, hogy ez nyilván mindenkit érdekel, hogy a cseh milyenek, egész jók. Rengeteg lóbaszó szőke cseh buksza van. Mondjuk engem kurvan nem érdekel az, az egész, de azért ezt én is lebírtam mondni, hogy nem rosszak a cseh csajok egyáltalán. Egy kicsit talán elegánsabb a megjelenésük, mint a magyaroknak, máshogy öltözködnek, bár nem vagyok egy divat szakértő, de nekem kevésbé tűnt kurvásnak a átlag. Persze lehet, hogy csak az előítéletek beszélnek belőlem a kellemes magyar prostituált homfitársaim viszonylatában. Na, de ámulok, az emberek ugyanolyan balkáni parasztak, mint a magyarok. Tehát ugye amerikai tapasztalataim utána a csehországi kiszolgáláshoz kritikán alulít, de nem biztos, hogy eléri a jó magyar mélységet. Azért volt több problémám is később a versenyen. Feltőleg sokan beszélnek viszont angolul. Tehát az, hogy a tömegközlekedés, metró, BKV, klasszikus szóval a mondva a BKV pénztárnál, teljesen természetes, angolul beszélnek és angolodnak a kumbaiigazítást. Így utólag azt mondom, hogy viszonylag hülye voltam, mert én akkor azt érdemes csinálni, csak ugye már régen voltam így kvázi turista, ezért van időm megnézni a várost. Én akkor azt érdemes csinálni, hogy hát mondanám azt, hogy robogókölcsönzőt megkeresett, de szerintem az körülbelül reménytelen. Sajnos ez annyira népszerű dolog. Nem népszerű dolog, viszont van mindenhol city bike. Legalábbis sok helyen van, és érdemes megkeresni, és ki kölcsönöz egy ringát, és az a körbe tudsz kellene megnézni minden érdekeset. Bár velem az a baj, hogy kifejezetten most a múzeumok, meg az egyéb turista nem érdekelnek. Nehéz megfogalmazni, hogy mi érdekel. Engem minden helyen az érdekel inkább, hogy milyen ott élni, hogy milyenek a helyiek körülményei. Nem annyira a turista lófasz izgat. A másik meg, hogy ott mászkáltunk ugye, bevásárló utcákon, meg mászkáltunk mert a plázában, marha, hogy választék van mindenből. Csak... Tehát vannak olyan emberek, aki elutaznak külföld, és hogy jaj, de jó, mert akkor vásárolgatunk. Én meg úgy vagyok vele, hogy egyrészt nincs pénzem vásárolgatni, mert fölösleges dolgok, ha nincs pénzem általában, másrészt meg ugye mi a szart vásárolgassak pont Prágában, vagy pont akárhol, tehát nem, nem izgatnak ezek a dolgok, hogy most vegyek egy új órát, vagy vegyek egy ruhát, vagy bármit, mert egyszerűen nem. Mondjuk vettünk egy nyulata a csörnek, de azt is egy napi tanakodás után szántuk el magunkat. Nem tudom, pont az jutott eszembe, hogy ami a reptéren is, hogy mennyi kibaszott felesleges luxus cikk van, amire el lehet pénzt költeni, de minek? Nekem mindig van minden pénzt gyűjteni, a arról van szó. Most is például, ha a laptopomat le tudnám cserélni, de ne, nem fogom lecserélni ezen a formában. Hogy összegyűjtök erre 300.000 forintot, az biztos, mert ha lenne normális laptopom, akkor azonnal fel tudnám dolgozni az anyagot, de is sajnos nem bírja a kiképzést. Akkor ugye verseny után akár össze is lehetne vágni az anyagot, ami persze azért feltételezi, hogy mondjuk nem ilyen egykor végzünk a versenyjel, mint ahogy mi tettük, de egy kicsit előre szaladtam az időben. Szóval nem kifejezetten amerikai stílusban kommunikálnak az ügyfelekkel a csehek sem. A ö, jó kommunizmus áldásos hatásait azt itt is érezzük, hogy veszel valamit és az eladó kvázi megvan sértődve, vagy tesz zaklatod őt, azzal, hogy vettél tőle valamit, mert ö, ebből él. De azt nem mondom, hogy baromi kedvesek az emberek. Azt sem mondom, hogy olyan parasztok, mint itthon Magyarországon, de közel itt a dolog. Egy szint. Szóval nem sokat látunk Prágából. A Palladium Plaza és a múzeum megálló közötti részen mozogtunk, de például Prágánban van egy folyó, azt nem láttuk, van rajta valami híres hír, azt se láttuk, ennyi idők már nem volt. Ugye behajáltunk ott péntek este este az árusoknál, aztán szombat reggel nekem már korán kellett kelni, mert valami elődöntőt szerveztek az expóra, ami mi ügynézetkönyv megbeszéltem a jenőjékkal, hogy ott találkozunk a helyen, nagyon jó volt a szállásom, mert nagyon közel volt gyalog, bár elsőre nem jó irányba indultam el, de, de a Google Maps teljesen hülye irányba mutatta, de végül is tök közel volt egy 10 sét a gyalog. Nagyon nem voltak értelmesek kiírva a dolgok egyébként, hogy mihogy van. Én a VIP bejáraton és a versenyzék bejáraton mentem be. Ott nem állt senki, ott volt egy recepció, ott adtam a jegyemet, fogalmuk nem volt, hogy mi van. Közben megjöttek a versenyzők meg a jelnőjék. Nem mondom, akkor jó, bejövök velük, aztán leszarom, senki nem is állított, meg mert sem éreztek, hogy mi van. És ott voltam a backstage-ben. Hátul. Aztán kezdődött a verseny, akkor kimentem előre. És ugye volt egy expó rész, és az expó rész előtt volt a volt a helyek, amiből az első szekció volt a VIP-seknek, csak hát nem lehetett, ott bejutni a tömegből. Akkor vissza akartam menni a backstage-be, de ott az egyik biztonsági majom az megállított, mutattam neki a VIP jegyemet, mondta, hogy hát jó, de ezzel nem lehet ide bejönni, mondom, szerintem meg belehet, de hát ő úgy tudja, hogy nem. Mondom, jó, hogy az anyámban menjek a VIP szektorban, hát az őt nem érdekli. Tehát ez volt ugye a cseh megoldása a problémára. Most Amerikában szerintem az ilyen embereket tarkon lövik. Amerikában, igen uram, mi a probléma uram, fáradjon velem, kedves uram, megoldjuk, utána nézünk. Tehát Amerikában ez a stílus megy mindenhol. Mindenki kedves. A 19 éves, kis köcsögnek kinéző pincérgyerek oda jön és megkérdezi, hogy, hogy ízlik a kaja, és tök normálisan viselkedik. Ez Amerika és Európa közötti különbség. Minden esetben a előre előreverekettem magam a VIP szekcióba, beültem nagy nehezen. Ja, ott természetesen ott is volt egy biztonsági öröké a jegyemre, csak így csóvált a fejét, hogy mi a fasz ez, és mondom neki, mi a probléma ez a jegyem mert ő ilyet még nem látott, hát mondom, mindenkinek az egyéni szociális problémája. Beengedett nagy nehezen, mintha szívességet tenne, tehát ez körülbelül így működik. Na mindegy, ez megvolt. Az Expo-t de nem volt túl nagy expo, meg ugye ez is megint ez a dolog, hogy jó, expo mit tud csinálni, venni tudsz valamit, jó, mit tudsz venni. Tehát I Love Prága Pólót azt nem vettem már a városban sem, mert feleslegesnek tartom. Ugye. Nekem mindenem megvan tápkiekben, mögöttem el a szájtek, miről beszélünk. Tehát ilyen dolgokra nem volt szükség, nem volt szükségem sékerre, meg ilyen hülyeségre Egy-két dolog van, amit az ember megvenne, de ez meg annyiba kerül hogy fölöslegesen ennyi pénzt kiadni. Bár tény, hogy a versenyzőktől rohadtul irítlem azt a melegítő szettet, amit kaptak a szervezőktől. Másért nem ezért megéri versenyző, hogy ilyen melegítőket kapsz. Egyébként mivel a gyökér nem engedett és az öltözőben, ezért bizonyos dolgokat nem tudtam megcsinálni, amit akartam, de az egy másik kérdés. Miután megvolt az elődöntő, ahol felmentek ugye a színpadra az emberek, a többi nem foglalkoztam a modellel, meg ezekkel, tehát az, az, az engem egyszer nem érdekel, nem fog vele foglalkozni, nagyon nagy baj lenne, ha már a bodybuilderen en foglalkozni kéne modell kategóriákkal. Megmondom őszintén, a 212 212-esen érdekel, tehát ha nagyon nem lesz mit csinálunk, akkor majd a 212-ben foglalkozunk, egyelőre úgy érzem, hogy nem kell. Hát a kérdésékkével van egy-két jó versenytől, Flex Ruiz például. Életi programmal azt hiszem, én díjannak végeztem, az esti program a döntő pedig úgy volt, hogy 6 órakor lesz a megnyitó, és 9 órakor fognak a testépítők a színpadra kerülni, és úgy gondoltam, hogy hát majd ellófrálunk egész nap, meg pihengetünk. Lófrálunk, pihengetünk, és akkor majd kimegyünk este 8 körül, mert mondom az ilyen moderne, meg ezekre a szarokra nem vagyok kimáncsi. De aztán mégis úgy döntöttünk az asszonyon, hogy kimegyünk már az elejétől, és... Itt a hivatalos bejáratom próbáltam bemenni. Én hogy a VIP bejáraton kell bemennem a VIP egyemmel, ami pont ott volt, ahol reggel volt a bejárat. Tehát ahol reggel mentem be így nem tudom, hogy súnyiba vagy hogy mondjam. De ott volt egy VIP bejáratom, most voltak, volt egy asztal, ott voltak mindenféle oszteszek, és oda kellett adnom a egyemet. Kaptam egy karszalogot. Ott láttam valami buszert a, a, a esti banketre, de azt nem adtak egy részt, megmondom, azt biztos majd közre hozzák, vagy, az, vagy ők tudják az anyag, nekem nem kezdett foglalkozni, hogy mi ez, milyen van, meg minden lesz arom. Az a hogy adtak egy hosztest mellénk, aki szépen oda kísért az asztalukhoz. Mert hát ez már egy másik helyiségben volt, sokkal komolyabb színpaddal, ugye itt már nem volt expo, csak egy nagy lelátó volt. A nézőbeszéd előtti része pedig a VIP asztalok foglaltak helyet, amilyenek a 42-es volt egyébként, egy rohágyi asztal volt, és mind tele volt. az összes vip jét eladták, és nagyon jó színpadi látvány volt, az egész profi meg volt csinálva, lett falakkal, kutyafaszával. Nekem effektíve szinte jobban tetszett, mint a Mr. Olympia, ez ilyen komolyannak Ott maga a nézőtér volt sokkal nagyobb, sokkal több nézőt be, de a színpadi dolog az szerintem egészen igényes volt egy ilyen prágéversenyhez képest mindenképpen. És a legnagyobb meglepetésre, ki volt a műsorvezető? Hát a Gyig kívül, aki ott állt, a Markus Rül, aki egyébként kifogástalan angolsággal és nagyon jó humorral egy nagyon jó műsorvezetést adott elő, meg is lepődtem teljesen. Na itt is voltak mindenféle bikini kategóriák, amivel én kurvára nem akartam foglalkozni, úgyhogy mentem a backstage-be a többi dolgot, ott voltam ment az öltözőben, Élveztem, hogy a profi versenyzők halálba fingják magukat. High egészen jól horkol meg ilyesmi. Ott volt a kedvencem Robert Burják is, aki a backstage teljesen normálisnak ülő módon viselkedett, csak a fején látszott, hogy gyökér. Aztán ott volt a másik gyökér, a svéd bőrtön töltelék Martin Selström is, aki már a tavalyi fibon is meglepett azzal, hogy mennyire egy esztétikai sportákhoz képest mennyire igénytelen tud lenni, hogy egy 20 éves ilyen lerohadt bőrbapucsban gombás lábkörömmel máskál a fibonjába a között. Neki egyébként egy egészen solid ilyen kis svéd másenykának tűnő, kicsi pufó karcu, de helyes, szőke, fonathajú lányka volt a barátnője, aki Látszott rajta, hogy egy, de amikor megszólalt azon a hangon, hogy akkor egészen meglepődő kontrasztok tudott a külseivel eredménye, mert én, aranyos kislánynak néz ki, közben meg egy ilyen kökszel, kokszal telebaszott ilyen ilyen hangú valami belálltunk szemben. Martin Selszlömnek se volt egyébként semmi extrém megnyilválóásra a backstageben, Dexterék ott beszélgettek valamit, ez semmi érdekes nem volt. Az tény viszont, hogy kúrva sokat finganak. De nekik is olyan a mint bárki másnak. Gyakorlatilag fekszenek a földön, vagy ülnek és néznek maguk elé, és várják, hogy mikor szólítják őket. Meg persze méletatlankodnak azon, hogyha csúszik a műsor. Viszont tény, hogy külön öltöző, öltözőben vannak, és nem a folyosunk-e feküdni. Bár ez az öltözöse egy nagy luxus. Tehát ugyanolyan etek igazából, mint bármilyen verseny. Csak egy, egy kicsit jobban megéri a Tartok. Na, eljut persze az a pillanat, amikor a Bextage-be se akart beengedni egy gyökér, csak én már okultam az előttiből, Ezért megnéztem szépen a weben, hogy a VIP 2-es mi, mi az, ami jár. És egyrészt a VIP 2-es azt az járt, hogy a verseny időtartam alatt kaja végig, amit nem hoztak egyáltalán. Lehet, hogy volt egy külön VIP étteremhelyiség vagy büfé, csak azt elfelejtették közölni, hogy hol van. Úgyhogy a kaja elmaradt. De volt ott egy darab proteincsok, amit meg tudtam menni meg két darab víz. Korlátlan hozzáférés ilyen dolgokhoz, hogy backstage-öltözők ilyenek. Ez a VIP 1-hez járt. Úgyhogy, azt csináltam, hogy lefényképeztem a monitort, nálam a mindig a kis fényképezem, és nálam volt. És amikor a gyakér megállított, hogy én nem vehetek oda be, akkor közöltem, hogy de, nem mehetek, fiam. És ő, ő erről nem tud, és akkor megmutattam neki, hogy olvasd el, bazd meg. És akkor megint értetlenkedett, és mondtam neki, hogy, hogy olvasd el, van ide, írva. Csak azt mondja, jó, akkor a színpad mögé nem menjek, hanem körbe kerüljem meg a kordon és akkor úgy menjek be. De mondom ott, már a kerítésem? Na, közben meg a frame-hassari hívott telefonon hogy csináljak az erőemelő csapatnak valami lóot. Grafikusommal úgyhogy én ezt úgy érzem, hogy a kettős haverom, akiknek mindig azért eszembe, hogy kettő a nevet, pedig nem úgy hívják, hanem Patriknak, és régen Sponja hívtuk. Szóval ezt megnyerte ezt a feladatot, ezt már érzem, hogy mindjárt fölhívom, hogy ezt megnyerte. Mert a míg grafikos szerintem kurvára nem ér rá. Na szóval a gyökérrel, mikor megírtuk ezt a dolgot, aki persze meg volt lepődve, hogy valaki visszaszól neki, és utána egy kézfogással meg izéval búcsúzott, Ö, akkor sejtettem, hogy itt még lesznek problémák, ö, mert nem egészen ez a hozzáállás, ami, amit mi annyira szeretünk, és én se szeretem, ha mindenféle gyökér, más kell össze-vissza, de azért, amikor el kell magyaráznom a köcsöknek, hogy Baznak 700 dollár volt a jegy, én is meglepődtem, mert ajándékba kaptam, de úgy néztem, hogy 700 dollár volt a jegy, ami bazmeg rettenetesen sok pénz, akkor úgy gondoltam, hogy azért bizonyos dolgok erősen járnak ezért cserébe, Különösen, hogy direkt nem kértem sajtóakreditációt, erre, mert mondom VIP jegyem van, az mindent lefed, mi a francak kére, külön sajtó Szóval kibejártam az osztalomot, és próbáltam ugye csak a Open profilra koncentrálni. Ami félelmetes volt ebben a hogy Ugye itt volt bikini kategória, profi bikini kategória, amitől már elven röhögni nem kell, hogy ilyen van, de tovább megyek, és amit nem is fogtam föl két napig, csak azután esett le, hogy itt volt egy, és most kapaszkodj meg, hogy ezt összetülak ezt az információt, remélem, hogy nem mondtam el az audio az elején ezt, de amatőr bikini olimpia az meg. Tehát nem, hogy amatőr testépítő olimpia, már ezen röhögtünk évek kezelőtt a hurkával, amatőr bikini olimpia. És ha valaki tudja a Mr. Olympia történetét egy kicsit, ami arról szólt valaha, hogy a világbajnokok mérkőzzenek meg egymással, aztán profi verseny lett belőle, az most odáig fajult, hogy már az Olympia nevet már ilyen amatőr bikini lófaszal is használják. Szóval, és a csehek nyerték meg ennek a rendezését, és ez egyszer az amatőr bikini olimpia és egy profi verseny is volt de meg kell mondjam, hogy a végén amikor az abszolút győztese az amatőr bikini olimpiának meg a profi ö, bikini kategóriának egymás mellett álltak, akkor kurvára nem tudtam megmondani hogy most akkor melyik az amatőr, meg melyik a profi mert mind a kettő ilyen nyűhetek görény volt meglehetősen szarok voltak az a helyzet de az egyik legalább a szervezőnek, vagy a spőszmonzarak mert nem tudom kinek volt a nője és itt ezen a ponton megint tudunk egyet az időben Uh, valahol ott tartottam, hogy mi volt a bikini olimpia, de most térjünk vissza a jelenbe egy kicsit, mert most egy olyan dologot csinálok, amit még nem csináltam eddig, mert most lértán megy az audio blog, tehát most azt már el nektek, hogy éppen most mi történik velem. Idéltem <kül> Debrecenbe, ha ne valamit forgatnom, uh, megfotoztam valamit. Most pedig uh, 17 óra 52 perc van, nekem este 8 tehát 20 órára kellene hazaérnem, ami nagyon szűkösen jön neki 240 km. Innen, de most még nem tudok hazamenni, mert a Zsolti elvileg jönne edzeni, de abban a hogy a Zsoltinak megint valami munka problémája van, ami miatt nem ér rá, hogy edzeni jön, mert nem tudom elérni a telefon, ez ilyen szempontból biztató, mert nekem már nagyon ég a fejem előtte, hogyha egy ilyen dolog miatt nem érek az edzésére vissza, vagy nekem fontos az ő edzése, meg, hogy haladjon. De a BBTV 100, ez most nyilván mindenek előtt van, ezzel nem tudok mit csinálni hiszen nem szeretnék beégni a moziban hogy nem vagyunk kész és itt még BBTV 100 projektekről van szó amit még csinálunk de ami a lényeg hogy most én ugye elindultam házára. Aminek valójában semmi értelme nincsen, hogy Nyíregyházánra megyek forgatni, de ez azért van, hogy mindenki más leszarná, de szerintem ettől jobb lesz az anyag, hogy Nyíregyházán is forgatunk valamit. Maradjunk ennyiben, nem akarom elölni a poént, mert lehet, hogy előbb hallod, mint ahogy látod a BBTV-t, mint előbb hallod az audioblogot, mint ahogy látod a BBTV-t de, hogy ez ne legyen elég ugye említettem, hogy egy 212-es profival találkoztam Prágában aki megkért, hogy segítsek neki, na most az a profi itt van jelenleg a bodybuilder gymben ott edz és nem volt neki kajája ezért az oli Haverom elintézte nekem hogy szerzett neki csirkét meg valami étteremből is hozott neki sótlan csirkét előtt állítanak, úgy örült, hogy majdnem elsírta magát mert már nem tudom mióta nem tudott tenni mert ő még verseny formában van tehát még versenyez és most ő jelenleg a bodybuilder gymben konta csirkét süt úgyhogy valószínűleg eléggé csirkeszaga van miközben az emberek ott edzenek de nem tudtuk máshogy megoldani hogy ő most a kontagrillen ott a saját csirkét sütögeti, hogy legyen kajája, miközben én itt még forgatni megyek, hogy elkéssek a volténak az edzéséről. Talán ez a mai napom, ebben még csak nem is szerepel a Kati Béla, még a Kati Bélával szoktak ilyen elmebeteg napok lenni, de most még csak nem is szerepel, és már nélküle is meg tudom azt csinálni, hogy totálisan elmebeteg napjaim vannak. Ja, és közben még arra kellett megoldást találnom, hogy az egyik stárc felmondott a teremben, mert kapott egy kétszer akkor összögajánlatot, mit én teljesen meg is értek, de meg kell oldani, hogy legyen valaki, aki dolgozik, mert neki elég gyorsan kell lépnie. és gyakorlatilag a BBTV 100 bemutatta a napján, már nincsen délutánosunk, de még ezt is megoldottuk közben telefonban. És egyébként a Toldi Zsuzsitól kaptam most egy bírosztállat, és ezt teszeketem a kocsiban, hogy ne hagyjak ilyen. De azért kértem girosztálat, mert valami olyat kértem tőle, amikor ő felhívott, hogy mit akarok enni, ami, ami hamar kézben mert ne arra is várni. És közben, hogy ne kapjak ideg bajt, arra gondolok, hogy konkrétan a csőr és a nyúlgép viszonyára gondolkozom, mert a csőrnek hoztunk egy nyúlgétet. Trágából, ami egy ilyen plusz nyúl, ami megy, és idegesítő hangokat ad. És ugyan... Vigyarog, de egyelőre nem mer közel menni, és fenntartásokkal kezeli ezt a kapcsolatot. Ott, mint ahogy a nyúlkészülék. Puglik egyet előre, úgy mi is egyet előre az időben, legalábbis egy pár órát. Most éppen 22:59 óra 59 van. Ennyit arról, hogy ma 8-ra Azért nem szeretek egyébként későn hazaérni, ez nagyon érdekes dolog tőlem, aki azért így alapvetően utálom a gyerekeket. mert Szóval azért nem szeretek hazajérni későn, mert akkor nem látom a csőrt még mielőtt lefekszik aludni. Arra érdekes, hogy az ember így gondolkozik erről. Például a mobszokkal nem volt ilyen, mert a mobszok azok amúgy is halszanak napközben, mert ők okosak de a csőrnél más. A nap közben egy bűzsgök, meg most már, már egy megy lábbal, meg engem baszogat egész nap. De nem szeretem azt, amikor nem vagyok ott, amikor megy aludni. Amikor megy aludni, akkor ugye általában az anya viszi magával. Van. Ez úgy, az a procedúra, ez lehet, hogy nem nagyon érdekes számotokra, de azért elmondom. Az a procedúra, hogy elmegy fürdeni, és akkor pucér lesz, és ott pucérkodik benne az ágyon, általában, aztán van neki egy ilyen kezes lábas, valami, amiben alszik, ez valamikor ilyen sertés színű. És, és akkor megy aludni, de ő nem akar aludni egyáltalán. Tehát az altatás az egy ilyen folyamat, amikor ő még mászkál össze-vissza, meg le akar menni az ágyról, meg össze-vissza moyol, az a csak aludni ne kelljen. De aztán nagy nehezen elszik. És, és ezt általában az anyjával csinálja, ritkában azt szoktam én altatni én is néha, csak én általában úgy altatok, hogy én elalszom, és akkor készni. Tehát magam a sikerül altatnom, nem pedig a csört. Itt van elbaszva a koncepció de mindegy. De az a lényeg, hogy mielőtt megy aludni, akkor oda jönnek, és akkor mondja nekem, hogy pápá. Tehát én mondom neki, és akkor integet, hogy pápá, és akkor megy aludni. Na ezt a procedúrát ezt én nem szeretem kihagyni most már. De hát én nyilván most, ha megyek, akkor nem fogom az azért felébreszteni. Úgyhogy reggel fogok találkozni, mert reggel általában ugye fel kell, és akkor vidám és kába. Engem közben hívott a kis Sózsi a kis hogy hát holnap tudnak e csinálni egy fotózást. Ezt lehet, hogy már mondtam egyébként, de remélem nem. Mert már nem emlékszem, hogy mit mondtam el nektek ma. Eddig már annyira szét van esve a fejem, hogy hihetetlen. A mostani forgatás végén, vége felé már Frankon kezdtem marhára bekábulni. Az a szerencsé, hogy a most kitulok magából hozni a dolgokat, ami, ami nagyon jó lesz. Aztán hát most még haza kell vezetni. ami nagyon kellemes feladat, tekintve, hogy mindjárt mondom, 196 kilométerre van még vissza. Na most már csak arra kéne rájönnöm, hogy a prágai törtéletnél hol tartottam. De legyen mondjuk az a vonal, hogy bementem a reggeli elődöntőre. Na, míg erre rájövök, a ti nektek azt, hogy Terzóval szerencsére minden rendben volt. Zoli hozott neki valami étteremből csirkét, annak nagyon örült, aztán uh, utána eljött a terembe Erzéni, lehett ott szép csendben magában, a teremben állítólag többen kérdezték, hogy ki ez, meg mi ez, profi versenyző vagy mi van, hát végül is ő profi versenyző, csak 2012-es, úgyhogy nem az az igazi, nagy, komoly profi. Meg én szerintem neki pont jobb lett volna, ha amatőr maradt, de hát ugye mindenki próbál fejjel menni. Amad Amaddal is találkoztam egyébként kint Csehországban, aki a bbt ben szerepelt. Emlékeztek rá, mert ő egy svéd országban élő valami arab származású csóka. És hát ő is profi lett, 2.12-es, és hát őre is azt mondom, hogy egy kicsit kevés azért profinak, de ezzel együtt azért a Prága harmadik lett, tehát azért nem mondanám semmiképpen, hogy sem, hogy rossz. Össze is futottam bele a bankerten, és hát beszéltünk ott két persze nem tudta, hogy ki vagyok, mert azért ilyen jó memóriája nincsen, de mondtam neki a BBTV-t, akkor rögtön képbe volt hogy én forgattam bele még annak idején Svédországban. Méghozzá, hozzá, jól emlékszem, a Klofingernek az egyik számát raktuk az, az alá rész alán. Meg én nem szoktam az zenéknél emlékezni, de erre emlékszem. Na most egyébként ezekben a pillanatokban szállt fel a Terzo a és ö, innen hazamegy sarajevo aztán hétvégén egy egy Törökországba, az hiszem Péteken, és utána onnan repül Indiába, ahol a Sheru Klasszikon fog versenyezni. Én nem tudom, miből lélek, hogy ezt meg tudják csinálni egyébként, mert repül egy a szállás, meg az én dolgok, az nem két forint. De minden esetben konta ott a teremben megsütött a kis kaját, és rendben volt minden, az a lényeg. Úgyhogy majd Zolinak megköszönöm, hogy elintézte helyettem ezt az ügyet, de hát soros nem tudtam ott lenni a Most viszont marhára ügyel kell, hogy elnaludja a vezetés közben, mint hogy a Kati a csinált Amerikában állandóan. Mert meretem nincs senki, akinek jár orrítani, hogy mit csinálok, amikor elkezdek próbálni az úton, És hát az ember szeretne azért jön Főleg Ha van neki otthon egy csőr, meg mopszok meg ilyesmi meg hát a motorok, ugye. Ilyenkor az az, hogy mindig megkérdező, hogy én őt miért nem említem a ilyen esetekben, mert például személyesen sem szoktam, ezt direkt csinálom, hogy idegesítsem ezzel. Egyébként most az jutott eszembe, hogy a, amikor pénteken itt voltunk Prágában, akkor letekvés előtt, hát nem a tévét néztük se meg vigyázni kell a szálladai tv ha megnyomod a Pégy tévét. PTV gombot, és akkor utána azt már rögtön neked a számlázak is ki, hogy a fizetős csatornát választottad. Ott pedig aztán a porvon kívül nem nagyon és dolgot nézni. Tehát porvont ne nézzél szállodába inkább. Az a biztos, mert tud marára nem így jelenni. És mi egyébként a laptopomon, a Youtube-on, Youtube-ról néztük a kincs, ami nincset. Amíg erre aludtunk is. Eszembe is jutott, hogy az összes Buzz meg kell most nézned, mert ezek marha jók. Nyerünk vissza amatőr bikinihez, meg a profi bikinihez, meg az amatőr bikini olimpiához, igen, tehát ez a kettő dolog volt, ahol ott tartottam az előbbi megszakadáskor, hogy az egyik a kettő közül, mert nem tudom megkülönböztetni, melyik volt a profi, meg az amatőr, de az egyik még hozzá a hormat fejű, az a vagy a fő vagy a fő volt a nője. Állítólag valami X6-os BMW-vel mászkált már ott a verseny előtti napokon is. És már a plakátra is felrakták biztos, ami biztos már vele volt reklámozva a rendezvény, hogy tehát a Rosszul értem már előre fölök a versenysztárjuk a plakátra. Hát ilyen malülök előfordulnak már csak azért is, mert nem volt meggyőződve, hogy ő volt a legjobb. De minden meglehetősen szarul mutattak mind a ketten a színpadon, és az ember az gondol, hogy ez egy mikirikatóra sem lehet szar, főleg úgy, egyére legalábbis, főleg úgy, hogy a mikirató kategória kiírásában számít az arc, az arc szépsége. I, egy az egybe egy szépségversenyhez hasonló kiírása van a kategóriának. Hát és azért pedig is szépségverseny idáldon, én azt hiszem ez a csaj ez nagyon-nagyon állt. Szerintem én effektíve még én is szebb vagyok, még nőnek is, kis túlzással. Persze csak, ha megborotválkozom, meg leborotválom a pirámat is. Á, persze, de kis el hogy van pirám, mi? Hát nem, nyilván nincsen, ez csak mit volt. Én nem értem ezzel a bikini szarral. mit akarnak a versenyszervezők. Az az igazság, hogy nem nagyon néztem, valamennyit voltam bent az asztalnál, amikor ment a bikini. Mármint a döntőről beszélek de nem sokat, és az emberek látszólag van nézték ezt az egészet, és lehet, hogy is őket, de hát ugye az emberiséggel komoly problémák vannak, azt szögezzük le. Mindenesetre azonban van egy olyan információ, hogy az elődöntőben a két bikini kategóriát annyira elhúzták, ott volt egy ismerősöm, aki azt mesélte, hogy egyszer csak épp, éppen itt voltak az előtérbe, kimettek, mit tanulni a büfébe, vagy valami, és egyszer csak azt észlelték, mert hát kurvára unták a bikinit, azért mentek ki, hogy én már nagy tömeg kezd el omulni és ömpőgni a lépcsőn és nem értették, hogy mi történik, vége van a DLT rendezvények, és nem volt vége, hanem a másik bikini kategória kezdődött, és annyira kurvára unta mindenki, hogy inkább kijöttek a picsába, és így nézők nélkül ment a következő bikini kategória. Ami éppen a profi volt, hiszen az amatőr volt előbb, és így a profi, a jobbik kategóriát is leszarták a nézők, és inkább kimentek. Mocskos módon kezdek álmosodni egyébként, és az a baj, hogy a kafélek, még az audio sem fog ezen segíteni, és meg kell állnom. Mert amikor nem érzem stabilnak a fémet, meg elefántokat látok az úton, akkor eléggé egy probléma van. Így, olyan is. hogy Egyszer csak azt vezetem, hogy vissza a valóságba, és ha úgy vissza a valóságba, akkor ami van, akkor a valóságban dél, És az lehet egy akár egy elalvás is, egy ilyen nagyon rövid elalvás, amit nagyon nem kultiválunk autóban, mert ettől marhára meg lehet halni ugyanis. És akinek hülye és ilyen körülmények között vezet, itt a Béla Amerikában, és nem áll meg pihenni, az, az nem okos. De hát aludtam én már el audiobloggalás közben. Na szóval a Prága Pro bikini unalom kategórián kívül a 2012 t sem nagyon néztem, de erről majd egyébként be fogok számolni, hogy mit láttam meg, az a BB rádióban, ez nem ide tartozik ez a téma az azt nem szögeznem, hogy itt sokkal jobban láttam sokkal jobban tudtam nézni a versenyeket mint az olimpián, ami egyszerűen túl nagy volt és túlságosan messze volt a szégem, attól, hogy normálisan lássam a színpadot. Itt azért elég közel volt egy mintanáig 8 méterre, onnan még lehetett fotózni is. És persze arra könnyű dolog, hogy egyszerre fotózom, meg egyszer csinálsz valamíg használtam videóanyagot. De lehet, hogy erről is beszélnem már. A egyébként színpadilag látványos volt, hogy meg volt megcsinálva, volt lett valami egy ilyeség, ahol viszont és információk mentek. Volt két predátornak költözött Bóka is, óka nem Bóka mókus, akik gyakorlatilag egy lézárstot nyomtak. Nem tudom, hogy csinálták meg, hogy a csábó körbehozzárva függőleges lézersugarakkal egy ketret és azok közül kinyújt és kivett egyet és neki át vele adunászni. De megcsinálták. Kurva most vagyok, aznek nagyon kéne egy menzikút. És most itt ezen a pontban nem tudom, hogy mondtam hogy Markus volt a műsorvezető, aki nagyon jól lenyomta az egész dolgot. Egyáltalán nem ripacskódott, hanem ilyen Természetes humorral kezelte a helyzetet és a vizsővezető társát, aki egy vékony csáva volt, és nem tudom ki a franc volt, de betélet se is, nem csak angolul. Van itt egy pihenőhely, most is félre fogok állni, mert nem bírom tovább úgy néz ki. Úgyhogy megint ide ugrás fog következni valószínűleg. 23 óra 24 van, nálam is 154 km-re vagyok. És csörök a telefonom. Most, hogy itt fekszem óvatámasan a kaszivá, és próbálok aludni egy tíz percet. Az a sztorított eszemben, amikor stoppal jártam Nyugat-Európát, és a stoppolás az egy nem egyszerű tudomány, mert nem, nem csak úgy működik, hogy föltartod a kezeled az út színén, hanem kommunikálni is kell. Tehát a legjobb, hogyha embereket beszélsz rá, hogy vigyenek el, és hogyha szimpatikus vagy, akkor elvisznek és segítenek kicsit szar ezt csinálni de hát akkor 20 évesen ennyi eszem volt hozzáteszem most hogy Prágában voltam, most megint ez a idegen városban vagyok és nincs autómérzés, ez egy kicsit ilyen, ilyen rossz egy kicsit ilyen izének érzed magad ilyen kilátástalan helyzetben érzed magad, hogy nem tudsz oda menni ahol akarsz és itt kibaszott BKV-val kell mászkálni, meg metróval de, de mindegy ez, ez, ez volt most Na és hát ö, akkor annak idején, azt hiszem ez a német autópályán volt, de lehet, hogy nem, nem tudom már. Ö, valahogy úgy sikerült, hogy valaki kirakott egy ilyen olyan parkolóban, ahol most vagyok, ahol nem volt benzinkút, hanem csak ez a piherőhely, ahol itt mondjuk például a kamionosok halszanak, valószínű. És az volt a baj, hogy legjobban, hogy nem nagyon volt közvilágítás, tehát tök sötét volt, és nem nagyon tudtam mit csinálni, hogy hogy jussak tovább, az volt a koncepció, hogy láttam ott egy-két autót, és megindultam felé, hogy lehet, hogy csak egyet, és emlékszem, hogy az egyiknek járt a motorja, a csávó szerintem böngézte a térképet, és ha jól emlékszem, automata is volt az autó, és bekapogtam a neki az ablakon, hogy szóban legyen vele, és megkérem, hogy vigyen tovább, és a csávó a kopogástól, hogy fölnézett, kurvára megijedt, és így azzal a mozdulat, hogy bele is taposott a gázba, és így elkezdett menni árkombokon keresztül, minden elmenekült a picsába. Még szerintem még ordított is valamit, úgy megijedt. Úgyhogy, hogy, hogy jutottam olyan tovább, azt nem tudom, de most, hogy itt ülök, az jutott eszembe, hogy itt ennyiből itt is kopoghatna valaki, amiközben én itt talszom. Megint ugrottuk az időben, most Reggel 7 óra 30-an, és elkezdtem végre aerobozni. Megint úgy nézek ki, mint egy rokás szar. Egy 100 bbt bbtv ugyanis úgy tud az ember megcsinálni, miközben minden oldalról basztatják mindennel, hogy egyáltalán tudjon figyelni és ne kapni legromot. Eladolok nektek egy filmművészeti trükköt. Ilyenkor gesztanyep meg mindenféle szart kell abálni. Általában olyat, ami ben cukor van, esetleg szendvics is jó tartalom, itt lényeges, és ettől igazán szarul fogsz kinézni, akár a bemutatóra is, viszont meg tudod csinálni. Az utóbbi két természetesen egyáltalán nem volt idő edzeni, ajróbb edzésre már nem tudom mennyi ideje nem volt időm. Ez a szokásos dolog, eleve minden versenyszezonban ez van, ott a függetlenül, hogy készül mondjuk egy százas BBTV vagy nem, Mert hát az őszt azt én már beszívtam egy jó párszor, mert Azért volt az egyik össze egy sárga kapszula, másik össze volt egy armon sztori, tehát valami mindig történik. Általában egy olyan nyár után, amikor megfogadom, hogy végre pihenek és nem csalak semmit, és ez se sikerül. Hát a százas már, ha ezt az audioblogot a webes peremjére előtt fel tudom rakni, akkor, akkor a százast azt egyelőre ö, látták egy páran, akik ott voltak a moziban. Ezért hát, nem annyira páran, hiszen tele volt a terem, de az azért elhanyagolható nézőszámhoz képest, hogy fogják látni weben. És most azon gondolkozom, hogy hogyan juthatnánk el vállalható minőségbe. A BBT-végén is normális esetben nem van butítva eléggé, hiszen se a probléma szokott lenni a legtöbbeknél, azaz nem olyan triviális nekik megnézni. Nagyon sokan vannak akik egyáltalán nem tudják megnézni, de ezzel nem tudok mit csinálni. A, a Youtube-ra nem fogjuk tenni, ezért a sok igénytelen személy szar közé, hogy elmenjenek az olvasóink a Youtube-ra, a Youtube-ot nézegetni a mi oldalunk helyett, tehát ez szerintem minimálisan logikus. néz már valami hülyeit, hogy itt a pulóverét, vagy miét? kibaszott hüly emberek vannak körülöttünk, de ez nem meglepő. De nem elő szokott egy helyes kínai lány, karhán, ez a 14 éves, és mint egy ilyen fogyatékos, kint a ház előtt, egy ilyen sarokba elbújva, ott ugrokötelezik. kötelezik, és ma többentem rá, amikor jöttem, hogy ez valójában egy ilyen kosztümös üzletasszony féleség, tehát egy cseppet 14 éves, de neki ez a szintje, hogy nem egy edzőterembe megy be, vagy meg nem otthon csinálja a lakásban, hanem Kimegy keres egy ilyen izért a ház előtt, és akkor ott súnyiba is látszik, hogy zavarban van, mert amikor jön arra valaki, akkor mindig abba hagyja. Ilyen hülyék az emberek, de hát a azok meg főleg kurva hülyék. Egészen közel állnak szegények egy rovarhoz. Szóval meg volt a százas BBTV mozipremérje. A Frankon az előadás. Előtt, ugye ez pénteken volt este 7 órakor, és Frankor az előadás előtt egy órával lett kész, tehát azt terveztük, hogy a humival, hogy ötre oda megyünk, belülük a technikát, de én tulajdonképpen hatra értem oda, mert még szarakodtam. És tulajdonképpen akkor lett kész, de hogy értsétek az ennyire nem, nem súlyos a helyzet. Én csütörtöktől már nyugodt voltam, akkor már eltűnt az idegbaj, mert csütörtökre már volt egy verziónk, amire azt mondtam, hogy ez már vállalható. Nem volt tökéletes, de már volt. És azt a csütörtöki elvéleg kész verziót, azt mi még pénteken reggel elkezdtük vagdosni, mert még pár dolgot én ki akartam benne cserélni. Úgyhogy pénteken reggelnek ugrottunk még egyszer a dolognak. Ezek már végleg ilyen apró csiszolások, de ilyenkor vannak persze az ön történetek, ami már csütörtökön az első verzió mentésekor is volt, hogy akkor be a gép, meg nincs elég tárhely. De ez kurva jó, amikor mentesz egy anyagot, eltelnek órák, és amikor visszamesz megnézni, hogy hogy áll, akkor kírja, hogy nincs elég tárhely a lemezen köszé És lehet, hogy éppen fel előtte, de nem volt elég. Ráadásul ezt megcsináljuk úgyis, hogy viszonylag alattomosan, mert a Humi ezt a teszes premiért használja, amit én 5 percig nem viselnék el. Valami ezt az adobi termékétől lábrázásomban annyira idiót a működnek és hát a Premiere azt csinál valami idején is fájlokat, de hát én uh, Edius-szal vágok, az sokkal normális ilyen szempontból, ez úgy néz ki egy videóvágás, ha még erről nem meséltem volna, hogy vannak neked fájljaid, amiket leforgattál azok kész videófájlok. -ok. igen egyébként ezeket még konvertálni kellett ide onnan, meg beélni szalagról, meg minden ez most már nincs. Most már az van, hogy olyan uh, mts fájljaid vannak, ami amihez ezért kell egy izmos gép, hogy egyáltalán megszólaljon. ezek a fájlokat, ezeket berakod valahova a gépedbe, onnan én behúzkodom a videószerkesztőbe, és akkor elkezdem bagdosni. és kivágok belőle, össze lehet húzni a szélét, tehát egyen, mindegyik egy ilyen klip lesz, gyakorlatilag, aminek be húzni az elejét, akkor az eleje fog hiányozni, be húzni a végét, el tud vágni ketté, ki tudsz vágni részt. De fizikailag a videóvágó az nem bántja a ö, meglévő videófájlokat, amiből dolgozunk. Tehát a nyersanyagot azt nem, nem bántja fizikailag, csak a szerkesztőben tűnik kell belül az a rész amit kivágsz. És a maga videóvágó szoftver azt tudja, hogy azt jegyszi meg, hogy milyen változásokat csináltál a videófájlon. Tehát nálam van egyszerűen egy projektfájl, ami pontosan tudni fogja, hogy azt a nyersanyagot ez hol hol vágtad el, mit szeretnék stb. Ez egy tök kicsi file, ezek gyakorlatilag csak számok, vagy mint egy térkép, ami alapján tudja a videóvágó szoftver, hogy az a amit csináltál, hogyan színezted be, akármi. Most nekem az én vágóprogramom az, az alapján simán kimenti verzőt és kész, és persze ha a projektváj megvan, akkor mindig megvannak a vágások, akkor tudunk módosítani. Amit már kimentettél, azt nem tudod, azt is tudod módosítani, de akkor azt újra kell vágni, teljesen. és ugye azok az információk, amik megvoltak még az előzőben, azok már nincsenek, mert hogy csak hogy értsd, ha én kivágok valamit egy anyagból, vagy lehúzom a végéből, azt ami nem kell, utána megyek, és egy klikkel visszahúzom, tehát az megvan. Ha én kivágtam, az megvan, azért jó ez az a rendszer nagyon. Na most a huminak valamiért a vágó programja, már közben ilyen buzi ideiglenes fájlokat csinál, és azt menteget összevisz, a kurva anyják mindent, és az a lényeg, hogy kurva nagy igénye van, és nekünk általában mindig merevlemez problémánk van, mindig tele van előbb-utóbb, nem tudom hány külső merevlemez használó van, azon kívül három gép, minden tele van. Hát most a vágógépen be, amit a nagy dolgokra használok csak, az a gyakorlatilag két giga szabad hely van, ami itt. Bár igaz, ezt direkt úgy akartam, hogy ne legyen benne nagy merevlemez, hogy nagy az legyen, hogy elszállt, tehát be, 500 gigás merevlemez van rédbe kötve, ugye nem betárolok semmit, vagy nem ebbe tárolom a dolgokat, de mindegy. Na a lényeg, hogy volt ilyen, nincs elég tárhely történet, amikor előre kellett kezdeni, talán még kék halál is volt a hominál, és a végén az én gépen beraktuk át. A, azt, amit átvariáltunk, amikor megvolt az első mentett verzió csütörtökön, és amit át akartunk variálni, csak azt a részt vágtuk össze a Humigépén, mert a Humigépén ment a fővágás, és azt utána kimentetük, és azt én így a tegnapi részbe, és akkor így én mentettem ki a, a verziót. Egyébként 17 giga WBTB, 15 gigásra csinálta a Humi-de, amit én, én nagyobb ítéjétlet használok, részben fölöslegesen, de biztos, ami biztos alapon, hiszen csak mozolni fogok menni, és 17 giga lett. És hát végül is a Humi elment előre, de én még szarakodtam, meg mondtam, hogy nyugodtan menjen előre, mert a motorral fogok utána menni, hiszen nekem jött a család is, és akkor itt variáltuk össze a dolgokat, meg itt jöttek haverok, akik mondták, hogy vigyük már le őket, mert akkor, akkor oda is fognak érni, meg mit tudom tehát igazából aki a teremből ö, jött volna, azoknak mondtuk, hogy persze, hát ha befértek, akkor megoldjuk. És ebből végül is az lett, hogy a humi is külön kocsival ment, és vitte a dolgokat. Ö, én ö, jöttem motorral, én vittem a merevlemeszeket, mert végül is úgy csináltuk meg, hogy a huminál volt a csütörtöki verzió, és nálam volt a pénteki verzióból kettő. Plusz vittem kamerát, meg ilyen hülyeségeket. Na hát aztán az a lényeg, hogy Összeültük a dolgokat. És elindult a vetítés, közben pedig elsitáltom Kati Béla autója mellett, ami itt rohadt nálam, mert hétfőn tudom egy ö, olyan műhely hogy ilyen több száz milliós diagnosztikai berendezések vannak. Mert elképzelt, hogy a Kati Béla, mert hogy a Kati Béla autója azért romlott el, mert Rógyek rakták össze ezt is. Mert hát Magyarországon vagyunk. Szóval, ott voltunk mindannyian. Deezer csapat, megjöttek a nézők. Már elég korán ott voltak egyébként, mert amikor én megérkeztem, akkor ám köszöntek többen. Ugye nyilván én nem ismerem fel, hogy ki nézünk még meg, ki nem. Uh, Ugye nem találtunk egy olyan metódust, hogy mindenki azonnal feszengien valami pózba, hanggen meglát, és akkor felismerem, hogy ő testépítői hiszen fel van a öltözve, mert nem mindenki látszik annyira, és szerintem ez a jobb állapot, amikor nem látszik, maximum, te tudod, vagy maximum ruha alatt van valami, de ez az őrült feszengés, ez annyira nem jön be. Na mindegy, szóval rám köszöntek többen is, tehát tudtam, hogy már sokan időben ott vannak, és hát elővigyázatosságban én már hírbe kiírtam, hogy mindenki tartsa az időpontot, mert ugyanolyan, mint a rendes mozi előadás, tehát elővigyázatos voltam annyiból, hogy még azt is beírtam a hírbe, hogy a Kati Béla is tartsa az időpontot. Hát ebből az lett, hogy a... én is nem tudom, hogy a Béla elkésette, szerintem igen hogy ismerem igen, csak mi vagy 10 vagy 15 perccel odéptoltuk a kezdést, tehát mindenki ott ült a moziban, mint a fasz, és nézte a WVTV dolgot a vásznon, ami gáz volt, de egyszerűen kurva hülye nézett volna ki, hogyha a, azok a kvázi sztárvendégek nélkül kezdjük el, akiknek a végén dedikálni kell. De a legjobb volt természetesen a Toldi Zsuzsi meg a Jancsi, akik sikerült innen is elkésni még hozzá vagy fél órát, úgyhogy elkezdtük a picsában indítottuk, de az ez úgy volt egyébként, hogy beállítottuk egy időre, csak a vetítés magától ment. És ezt eltoltuk, és utána én már nem variáltam, mondtam, hogy mennyien nem érdekel. Úgyhogy gyakorlatilag az lett belőle, hogy a Toldi züsieknek nem jutott hely. Tehát ők álva nézték végig, mint ahogy mi is. Én nem terveztem, hogy megnézem, a Humi sem. Humi úgy volt vele, meg könyvkén jött az egész, érszető módon is azt mondta, hogy hát ő ezt kurván nem akarja megnézni. hogy ő volt, hogy majd fölmegyünk a gépterembe, és akkor majd ott magyarunk, vagy valami, vagy én majd elmegyek a gyerekkel játszani, és akkor visszajövök a végére. De persze az ember azért kíváncsi arra, hogy a közönség hogy reagál, hogy valamelyik ott akartam maradni, és nem az volt, hogy kezdődik, aztán mi lelépünk, hanem mivel nekünk nem jutott ülőhely, ezért ott álltunk a teremnek a végében. Mármint a változomra szembe levő végében érted, hogy lássunk is valamit. És akkor elindult. Fogtam a csőrt a kezembe, emlékszem rá. És akkor hát már mindenki morgolódott, hogy mikor kezdődik. De, de elindult nagy nehezen. Még arra is volt gondom, hogy kitaláljam, hogy bejövök én a képen jobb híján. De egyébként akartunk ilyen hülyeséget csinálni, hogy fölveszünk amúl reklámokat és körködünk De erre aztán tényleg kurva nem volt idő. Csak annyi volt, hogy bejöttem én a zenén, rizsáztam valamit arról, hogy a BBTV-ben miért nincsenek hagyományos vet reklámok, meg hogy mi hogy gondoljuk ezt az egész reklámkérdést. Aztán elmondtam azt is, hogy mindez a vaker most azért van, hogy mindenki le tudjon ülni, meg minden. De hát ennek az időzítése teljesen szar volt, hiszen minden várunk kellett, ezért már mindenki ült. Hát ez nem volt kérdéses, hogy... Itt el van baszva a koncepció, hát ki a front számított arra, hogy a zsuzsiék nem bénak, azért nem az mozi előadásra, ugye. Meg hát a Béla is molyolt valamit, abban biztos vagyok. Mivel nem véletlenül az első sorban lett csak hely. Na a lényeg, hogy hát ugye pár percig BBTV logó, csend. Akkor gondoltam, hogy lehet, hogy kellett valami zenét tennünk alá a logó alá, hogy nem ilyen, unal ilyen unalmas, de hát lát, hogy hatásosabb. Szóval néztük a vásznat és akkor elkezdődött. És, és én kurvára izgultam. Tehát kézzel, hogy ott nátsz, nézed a saját filmedet. Itt mit csináltunk ketten a húnyval. És, és dobogott kurvára szívem, fogtam a csőrt a kezemben. A csőr az ott el volt, eszegetett valamit. És amikor elfogyott a kályája, akkor nem is tudom ki mellettem, de akkor elkezdte őt paperolni, mert ő volt egy kicsit fénybe És akkor mindig adtunk neki egy darab percet, ilyen szart. Amikor elfogyott a pufi egész jól el volt, de az a lényeg, hogy hát elkezdett a db-tél, és nekem ilyen kurvára dobogott a szíván. Akkor marhárizultam. Meg hát ugye, ez a hatás, amit terveztem, az rám is hatott. Ugyanúgy, mint bármilyen nézőre. És ha ott voltál, akkor remélhetőleg érted, miről beszélek. Ha nem voltál ott, és még nem került föl, akkor nem, de talán meg fogod érteni. Ha meg már felkerült és már láttad, akkor nagyon remélem, hogy remenkel azt átjön, hogy tud az ilyen jönni, mert azért a mozi az egy másik műfaj. Maga a tézségei, meg hogy a weben, meg interneten nézünk, meg filmeket, az kúrvára megöli a hatást egészen más. A vászlan nézni valamit, mint mondjuk egy monitoron a lófasz 2000 fontos hangrendszeren, amin még a mélyek át se jönnek. Nem mintha itt nagyon komoly hangtechnika lett volna, mert a hanggal aztán nem volt időnk tökölni. Tehát az teljesen reménytelen dolog volt. Kurva sok hanghiba is van, de hát azért csodák nincsenek. Ez a dolog, de körülbelül azt mondhatom, hogy négy BBTV-nyi meló benne van, kettő hónap alatt. Tehát, de elővigyázatosságból kezdte meg két hónapja csinálni, tehát gyakorlatilag az utolsó pillanatban raktuk össze, mert ugye ezt nem úgy kell érteni, hogy kettő hónapomban ezt megcsinálni, hanem kettő hónap alatt én voltam, miközben ezt csináltam, a 99-es csináltam, már a 101-esben csináltam felvételeket, a támadást csináltam, a sárga kapszulát csináltam, és közben én voltam Amerikában is mellesleg, leforgatni egy másik dolgot, meg ugye mellesleg voltam Csehországban is, tehát ugye erről sokat beszélek, hogy mennyi helyre megyek, talán azért hogy, hogy önkéntelenül is próbáljam tudatosítani tudatosítani, hogy mekkora szopás egy ilyen miközben várom, hogy mikor küldenek el esetleg a Totalkertról a picsába, mert a heti egy cikkem sincs meg, de kurvára nincs szóval megnéztük a százast 1 óra 35 perc nettó alájban a az körülbelül 2 órás volt, mert mi hagytunk neki ilyen Befutást az elején, meg kifutást a végén, ami még mindig nem volt elég, hiszen a dolog után volt egy ilyen dedikálás. Az egész rendezvényt ezt nem én szerveztem szigorúan, tehát szorosség csinálták, ők is találták ki, Én csak szembesítettek azzal, hogy ez mozívan kerül bemutatás és ezért kellett más, tökölősebb technikával dolgozni. Az, hogy ezt itt össze tudtuk rakni végül, mert azért tudni kell, hogy ehhez még hétfőn forgatások is voltak, hiszen továdi csuzsékkal kudvára nem tudtam összehozni előtte, mert azt adják, hogy nekem nem volt egy öndel, közben versenyzett itt-ott, tehát nem volt az olyan egyszerű. Ugye ennek az audio nak az elején pont azt hallod, amikor onnan jövök haza, de úgy gondolom, hogy azért tudtuk ezt így összerakni, mert egyébként nagyon nehéz ezeket a dolgokat összerakni, egy cikket megírni, vagy, vagy megcsinálni egy ilyen anyagot, az azért nagyon nehéz, vagy akár amikor lenéztel akivel forgatni, és gyakorlatilag ott vagy, te, egy másik ember, meg egy kamera, és ebből van, amit ki kell hozni, akkor azért nagyon nehéz ez, mert az ami mi szöveg, amit ő el fog mondani, azt is nekem kell kihozni belőle, nekem kell kitalani, hogy miről beszéljen, nekem kell inspirálnom arra, hogy meg tudja nyílni, és tudjon jó dolgokat mondani. És a szarmapomban, ami azt jelenti, hogy nincs ihletem, akkor kurvan a nyuglődés tud lenni ez az egész, és a videóvágás az ugyanilyen, vagy a cikkéres ugyanilyen, mert, és a rossz hír hogy többször van szarnapod, tehát hányszor jó, tehát az nagyon ritka, hogy az embernek van egy ötlet és hú, meg, és folyik ki a szöveg az ujjáim közül, és leülök, és megírom kész az nagyon ritka. Általában nyuglődés. Minden egyes szaros robogóblokk post az egy nyuglődés, mert Pont egy olyan téma, a robogókról mi a fasztot térnek ki, a szart érdekel a robogóvlog. Most azért totál kárnak kell egy ilyen, én meg bevállaltam azzal, hogy ez kurva szar de csak azért is megcsinálom, azért nagyon jó ötlet a de attól Jó, hát persze nem akarok még egészen ganét csinálni, de ez nekem nem a szintem. De azt gondolom, hogy azért tudtuk ezt még mégis a legvégén, amikor már totálizé volt, de egyszerűen volt egy ilyen pánik. Teher alatt nő a pálma, érted? Ha kurva nagy baj van, akkor meg tudod csinálni. Nekem egy csomószor van olyan, hogy van valami ilyen történet, valamit meg kell csinálni, és semmi ötletem nincs, és a legutolsó pillanatban eszembe jut valami kvázi egy ilyen mentő ötlet. Egyébként a százas sztoria, az se voltam ilyen kerek, hogy majd ezt kitaláltam fél évvel, pont ez lesz. Nem, augusztusban még elképzelésem se volt abban, hogy mi lesz a százasban, vagy arról fogalmam nem volt, hogy mi lesz benne. Tudtam, hogy mit nem akarok csinálni, tudtam, hogy nem akarok egy ilyen nagy összehozom mindenkit, és akkor összeborulásos, közös edzéses, ökörködéses szartélyet nem akarok csinálni, mert már volt ilyen, tehát ez egy nagyon gyenge lett volna egy századik adásnak. Ráadásul a legutolsó hogy ilyen próbálkozásunk az annyira szar lett, hogy gyakorlatilag az egészet kivágott jelenetnek minősítettem, és vicces kivágott jelenetként elment szilveszteri adásnak egy másik vicces kivágott jelettel, ami szintén egyébként, hogy így legyen, a szintén egy ilyen, ilyen véletlen ötlet volt, egy olyan szituáció, amikor nem tudom, hogy hogy fogom megoldani a dolgot. Na mindegy, szól a százas története is, nem azt ne hogy hogy nincsen ez kitalálva, meg nincs ki dolgozom, ki van, Kurvára ki van találva, de fogalmazunk úgy, hogy nem volt olyan egyszerű azért ezt kitalálni. És hát azért... E Anyaggyűjtési szempontból is viszonyatos munka van menne sok év. Ezt nem tudtuk volna megcsinálni, hogyha én ennek az egésznek az alapját képező anyagokat nem tudom hány évvel ezelőtt nem kezdem el leforgatni. Tehát a százas az éveken, nagyon sok éven átívelő történet. De ezt ha látod, akkor látni is fogod, hogy ez valóban így van. Az első felvételek, amik a százasban szerepelnek, azok 2005-ben készültek. Na, aztán nem vonatkozunk. ugye a százas után, ami elég nagy izgalom volt, és én még ott maradtam dedikálni, mert ugye aláírókártre készültek nekem is, és eh, ahol egyébként nem feszengek az aláírókártyán egyáltalán, meg semmi ilyen nincsen, ez a tipikus dolog, amelyre kitaláltam egy szerintem viszonylag elegáns megoldást, szóval utána másnap még nekünk volt egy szuperbadi ahol hagyományosan mit csináljuk a pontozást. Én csak a pontozás biztosítására gyakorlatilag négy embert vittem. Ő ebből a az oroszlán rész a munkának, meg a szervezésnek a humié. Mi pedig biztosítottuk, tehát öten voltunk, akik a pontozással foglalkoztunk, pedig biztosítottuk azt, hogy a pontozás tisztán menjen. Tehát nekem személyesen a, az asszony szedte össze a lapokat. A Patrick haverommal ők tervegették ezt az egész ügyet. Humiék megcsináltak a számolás részét, ami egyébként simán Excel táblázatba ment automatikusan, te csak be kell azokat. Meg közben nyomtatgatni minden szart, Ez egy tömény idegbaj egyébként az egész. De remélhetőleg mi ezt utoljára csináltuk. És egyébként a szuperbadiról meg nem szeretnék mondani semmit, aki ott volt annak megvan a véleménye, mindenki döntse el maga, hogy mit gondol. Most itt sétálok a Dunaparton és azt látom például, hogy elment a hajó. A péntekni a szerencsére egy siker volt. Kaptam a kis jelnőtől egy, egy nagyon jó SMS-t. Kaptam több e-mailt is, vagy leírták, hogy tesztette volt, aki azt mondta, hogy meg is könnyezte bizonyos pontokon. Hát ez azt jelenti, hogy bevált a hatás, amit akartunk. Ugyanis egy ilyen dolgot csinálni az, az pont nem az, hogy összebaszol valamit, meg van, zenét a zenét, az rossz, és akkor az jó, hanem az a lényeg, hogy valami akkor jó, ha valamit csinálsz, hogyha egy érzelmi hatást ki tud váltani, és ezt egy BVTV nem tudja. mert egy mezei BVTV az ilyen szempontból ennél gyengébb. Ez meg ilyen szempontból olyan volt, mint egy film. TV-tévében is vannak nagy pillanatok, de ott igazából nem tudunk erre menni, mert egyszerűen nincsen, nincsen idő. Az ilyen szempontból tényleg tévémisorhoz hasonlítjak, hogy a struktúrájában, meg nem hasonlít tévémisorhoz, vagyis nem akarunk tévés fos csinálni vele, vagy belőle. Most elvéleg itt állok, még nincs november. Kiveszek egy hét szabadságot magamnak, ami persze nem igaz, mert a szuperbadi a Prága Pro és a Mr. Olympia nyugod csinálom ez a szabadság, de én ezt úgy tekintem mentálisan, mintha nem csinálnék semmit, és bihennék. Tegnap is este tízig basztam a gépet egyébként, de próbálom ezt eladni magamnak, hogy ezt a feszültséget meg ezt csökkentsem. Bár már még, bár még két hónap hátra van évből, de már megvannak a terveim jövőre, hogy jövőre mit fogunk csinálni. Az, hogy vagy 50 oda jöttek, és megkérdeztek tőlem, hogy hogy lehet, hogy a Szedrik minden szeminárom nem nálunk van, hanem megint ez is ebben a tetves flexgyűnben. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, nem is akarok. Én úgy gondolom, hogy a szájtek nem szeret minket, arra jók vagyunk, hogy szopjunk a szuperbanél a pontozással, de erről nem akarok többet beszélni. Nekem az számít, aki igazából engem olvas, vagy hallgat, vagy néz a bbt t és akik még hisznek bizonyos dolgokban, de én egyébként abszolút a bizakodválok a jövőben, hogy nézek a jövő felé, vagy ezt most hülyén mondtam. Úgy gondolom, hogy ez a szar, amit mindenki csinál magának, ez két dolgot eredményez. Az egyik az, hogy nem fog működni, és azok maradnak fenn, akik tartanak egy színvonalat. Például a testépítő sportot tekintve a buzik kategóriát. Mindenki Szentgránnak Szent gondolja, és hogy ez fogja megmenteni az egészet, és nem. Én bízom benne, hogy nem így lesz. És amit én idén láttam, az azt látom, hogy nem így lesz. Vagy az lesz, hogy lesz még egy pár évig való világ a tévében, lesz még egy kis morális hanyatlás, aztán majd mennek egymásnak bal, az emberek baltával. Különösen ebben a morálisan amúgy is szar országban, aminek nincsen normális múltja, nincsen kultúrája, Ebben az országban különösen fogékonyak az emberek. Arra, hogy pont beszélgettünk egy barátommal, tegnap itt volt, a külföldön van általában, hajon dolgozik, aztán ha itt van, akkor fölhív, aztán dumánunk egyet is. Pont azonban kiakad, hogy akárhányszor haza jön, bemegy egy közérbe, és nem köszön vissza a paraszt. Bent áll a paraszt, picsa, hogy bemegy, köszön, hogy szia, nem köszönnek vissza, köszön még egyszer, hogy szia, és azt mondja neki a hülye kurva a pudba, hogy hallottam elsőre is. És akkor meg visszakérdezted, akkor miért nem köszönsz? Amerikáról megmesélek a következő audioblogban elképesztő különbségek vannak ilyen dolgokban. Elképesztő. Ez amit mondtam is, hogy Amerikában nem úgy működik, hogy nem engednek be, mert nincsen kuponod. Amikor ott van a kezedben egy jegy, amihez egyértelműen jogosult vagy, hogy bemenj. Amerikában úgy működik, hogy elnézést, uram. Igen, uram, megoldom, uram. Amerikában azt mondta nekem a bevándorlási hivatalban az ember, aki indoklás nélkül visszafordíthat. Nem kell neki megmagyarázni. Azt mondja, hogy jó, uram, fél, ön fáradjon félre, nem megy be. Nem azt mondja, hogy te nem műzbe köcsög. De nem ezt mondta nekem, azt mondta nekem, hogy szevaszt tesó. Na ez a nem mindegy. Pár persze a világ globálisan megy be a szarba. És ebbe csak azt kell megérteni, ha Egyelőre virtuálisan, meg mentálisan megy a férgeskedés. Hogy a szemedbe jó pofa, a hátad mögött meg szarkavanás. Ha már nincsen tetteinkben nincsen gerincünk semmi, akkor innen már nincsen ám túl messze. Tehát ha képletesen megbasszuk egymást, megkinyírjuk egymást, akkor innen már nincsen olyan nagyon messze, hogyha szar lesz és nem lesz kaja. Vagy valami komolyabb válság lesz, mert lehet még ebből komolyabb válság akkor én nincsen olyan messze, hogy fizikailag is ki fogjuk egymást nyírni. Mert az emberiségnek, ennek az embernek baromnak már kulára nem az értékek, a fontosok érték, már nincsenek csak a külsőség fontos. Ezt láttam most hétvégén is, hogy csak a külsőség fontos. Csomagoljuk be szépen, a tartalom már nem számít. Na mindegy, nem akarok én negatív gondolatokkal beférzni egy százalék a ud Egyébként ne számoljátok ki, ha nem századik véletlenül, mert nekem azt mondta hogy egy strács, hogy századik, ha elszámolta és leszaram, most ez lesz a századik kész, nem érdekel. De hát nyilván látjátok, hogy semmi jubileum érzésem nincsen ezzel kapcsolatban, csak poénként emlegetem, tehát semmi különbség nincsen. Most a technikai problémám van, hogy a századik adást azt hogyan oldom meg, hogy a korábbinál vagy a szokásosnál jó minőségben tudjátok nézni. Fölvetettük azt, hogy legyen letölthető, azt tipíts, Robin nem akar, hogy legyen letölthető. Szerintem ez ugyanilyen adás, mint a többi, szerintem kurvára szétszobtam magam ezért az adásért, és ezért a látványért, úgyhogy kurvára nem ugyanilyen adás, mint a többi. Úgyhogy egyre annyit történő, hogy megpróbálom a szokásosnál nagyobb felbontásba feltölteni, ami miatt, ha minden jól megy, akkor full screenben jobban fog kinézni a történet. Csak hogy ettől nagyobb lesz a fájl. Emiatt nagyobb lesz a terhelés a szervenen, és ki tudja, hogy meg tudják-e nézni egyáltalán annyian, mert ugye mindig ezzel közünk így is, hogy nem tudják megnézni az emberek. Jó, hát hozzáteszem azt is, hogy azért nem 386-os gépen kell internetezni manapság, hozzáteszem azt is, hogy lehet azt a Road Flash Player-t frissíteni, lehet az operációs rendszer frissíteni, föl lehet tartni háromféle böngészőt és megnézni, hogy melyiken működik jobban, mint hogy én így csinálom. Ugyanis nem tudunk mi alkalmazkodni mindenkinek a GPS, hanem fordítva kéne csinálni. Például, hogy ha futni akarsz, akkor veszel egy futócipőt, ha tévét akarsz nézni, akkor veszel a tévét. Ha még a bébét tévét akarod nézni, akkor megcsal az internetet úgy, hogy működjön normálisan. Tajnos ez már fordítva nem működik. Most lesz még egy kis forgatásom lehet gyorsan, hogy. A 101 rész is meg legyen időben, most időben meg lesz tényleg, illetve nem biztos, mert és sem se szokott teljesülni, de a nagyja már megvan. Ezt hívott egy bulira 23-án, a Moson-Magyaróvári csapathoz, akik Frankon elmértegek, úgyhogy ez nem lesz gyenge. Totál kár kétnapos értekezletem lesz, de ezen kívül azon gondolkozom, hogy hova picsába tudnék elmenni, pihenni, hogy ne csináljak semmit. Hát ilyen nagy pihenések azért nem lesznek, mert nekem még a ságakapszulaúdiót azt meg kell csinálnom. Azért már tegnap el kellett volna mennem a stúdióba. Csak a pihenő napomon, amikor a szuperbazit csináltam. Aminál egyébként nincs is jobb, mint olyan agyokat vágni, amiben... A kedves versenyzők, most a mai divatos trendnek, ez nem tudom, hogy jön be egy külföldről, de ez a mai divatos, ennek a mai divatos trendnek megfelelően erre a nyervogó fosra pózolnak, és már amikor felvettem már, akkor majdnem elaludtam, és komolyan mondom, nem is az anyagot vágnám meg hanem az erejimet. Na most ezt a fost próbálom összelekni, hogy megvenni, a szupervadi beszámoló. A helyszíni persze-persze beszámolót, én is nem tudtam megcsinálni. Annyira besűríthetek a dolgok, hogy nem tudtam egyszerre videózni, fotózni, meg rohanni be és írni valamit erről. Meg föltölteni egy olyan internettel, aminek egy percbe terült felrakni, vagy két percben felrakni egy tetves képet, ami 800 szélesen van lehúzva. Meg hát itt van ugye a támadás is, amit ö, szeretnék egy nagyobb moziban bemutatni, lehetőleg ö, több városban is. Nagyjából egyszerre. Ne Na, ez volt az audio blog. Ö, Biztos jó, a sok hülyeségemtől. A következőben ígérem, hogy az amerikai történettel fogunk folytatni, amire remélem, hogy azért valamennyire emlékszem.